Двірські дами перешіптувалися. Чого їй ще треба? На пишних прийомах сиділа на подвійному троні поряд з імператором. Мала на золотистому своєму волосі золоту корону імперії. Перед нею падали навколішки. Її цілували руку найдостойніші мужі. За неї питана на учтах. За неї молилися в соборах. Чого їй треба? Ніхто не бачив того, що не дано бачити, Бо життя щоденне розполовинене, видиме і приховане. Ніхто не бачив її дикої самотності, Розпачливої безнадії. Була коло неї тільки журина. Разом плакали потай, Аби ніхто не бачив і не чув, Хоч, здається, чути і не було кому. Імператор несподівано Оглух. Напади глухоти почалися у нього ще після того триденного стояння на морозі в Каносі. Приходили завжди з настанням дощової пори, холоду і пронизливої вільгості. Легко міг приховувати свою глухоту, бо ж був імператор. Належалося йому повелівати, наказувати. Кого б мав слухати. Він був імператор більше ніхто керувався голосом власного розуму і серця, а їх почує навіть глухий. Імператор повинен так чи інакше бути відокремлений від низького світу. Йому потрібен спокій для думання, для високих вирішень. Об нього, як опідніжджа високої гори, хай б'ються тисячі людей з їхніми дрібними клопотами метушнеї нікчемністю, а він повинен перебувати у хмарах, у гордій самотині. Єдиний залубу ж знав про глухоту імператорову, як і про все інше. Але він уміло уникав у такі дні мовлення, а ж слухав і ляпав повіками на знак зрозуміння і покірливості. Її пракція не знала цього, тому в неї почалися химерні розмови з Генріхом, від яких вона відчувала це виразно, неминуче мала збожеволіти. Вона... «Невже у всій вашій імперії ліла такий нудний дощ?» «Він, становище імператриці, зобов'язує?» «Вона, я не люблю води. Серед води людина завжди надто гостро відчуває свою самотність. Він, сьогодні я пришлю вам нові прикраси. Їх привезено від французького короля». Я шкодую, що померла ваша тітка Агнес, яка була королевою Франції. Прийміть мої співчуття. Вона, мені хочеться жити, він усміхаючись. Страх підданих річ зрозуміла, а на примхи жінок Володарок нема ради. Вона, боже мій, невже це примхи? Він, ми нікуди більше не поїдемо. Вона, «Я нікуди не хочу, бо від себе нікуди не втечеш, але мені сумна і гірка». Він, «Імператорові доводиться любити більше замки, ніж ситі городи, воїнів більше, ніж купців, битви більше, ніж мир». Вона, «Боже, я ніколи не знала, що доля імператриці може бути такою тяжкою». Він, «Церква вимагає віри». А я хочу суперечки. Вона. Людина повинна жити красою, добром, правдою. Інакше навіщо жити? Він. Велич виснажує. Для цього треба бути готовим завжди. Велич — це звір, який вимагає щораз нової поживи. Зате нічого не може бути вищого. Вона. А хто від взаємнить мої зітхання, мій крик, мій цілунок? Він. У Саксонії знову бунтують барони, а ця всесвітня блудниця Матільда Тосканська одружила зі собою дурнуватого хлопчиська, Вельфа Баварського. Вона, я нічого не хочу знати про цих людей, що мені до них? Він, про Карла Великого казано, що він більше уваги надавав користі держави, ніж упертості окремої особи. Хотів би нагадати вам ще й те, що Карл вельми любив чужоземців і виявляв велику турботу при їхньому прийомі, так що численність їхня видавалася небезпідставно обтяжливою не тільки для двору, але й для цілої держави, та він, повеличи своєї душі, не надавав ваги таким міркуванням. Бо й найбільші невигоди в цьому випадку винагороджувалися славою щедрості і ціною доброго імені. Германські імператори мали за жон грецьких царівен, але русські царівни не мав ще жоден. Я перший, і ви перша. Що може бути прекрасніше? Вона стати імператрицею і перестати бути людиною? «Чи людське заказане для імператорів?» «Він, люд завжди це, бо йому не видно, що попереду». «Вона, мені теж не видно, нічого не видно, не сподіваюся ні на що, не жду нічого». Генріх дивився на безсоромне підняття брів імператриці, замкненої в собі, неприступний для пристрастей, які роздирали жінку. Хто не сіє, хто не вродить. Глухота відрізала його від світу остаточно. В ньому поселилася якась байдужість до можливої одноманітності часу і речей. Так ніби знесений був повітря, де зникає безмежна неоднаковість усього земного. Тривожно думав про імператрицю. Все життя прагнув самотності, а коли вона прийшла з дурної примхи, забагнув мати коло себе цю ніжну істоту, тепер карався і лютився безмірно. Жона, помічник, однодумець, друга половина твого єства, твоє доповнення, спільнику всіх твоїх замірах.